Не заперечуйте, бо ви не чули. Що він мав на увазі, я не зрозумів. Чи то я не чув свого власного голосу, чи не чув, як дочине ім'я, вимовляють інші. А мій господар додав по хвилі, заглядаючи мені у вічі. Може б ви повечеряли з нами? Є смажена картопля з огірочками, дружина вміє по особливому Консервувати огірки. Він говорив ще щось, але я перебив його, чемно подякував і висмикнув пальці, які він вже тримав обома своїми руками. Раптом я подумав, що між нами, власне, нема великої різниці. Я теж намагався затримати його дочку а, можливо, причина була в тому, що він також не хотів, аби я вирушав на цю щовечірню прогулянку. Я відчув, як спокусливо пахне смажена картопля, огірки, подумав, що, напевно ж, для спільної вечері знайшовся б гранчак з горілкою, байдуже якою. Пригадав, якою смачною наливкою пригощали вони мене першого вечора, коли поселявся, я справді дуже хотів їсти. Проте, раптом, подивившись на згорблену поставу мого господаря, зрозумів якщо піддамся і піду з ним зараз вечеряти, то більше ніколи не вирушу мандрувати темною вечірньою вулицею. Пробачте, пробурмотів я і штовхнув хвіртку. Старий щось забелькотав собі підніс, здається, теж вибачався, але я вже його не слухав. За декілька кроків голос його розстав у вечірній, настояній вологою тиші. Крик я почув після більш як двогодинного вимірювання глибини старовишнівських калюж, який сьогоднішній дощ. Щедро порозкидав геть по всіх вулицях містечка. Я вже повертався додому, Змерзлий, весь просякнутий холодом. І тут він пролунав. Слабкий жіночий крик, ледь чутний. Я спинився і спершу подумав, що мені почулося. Але крик повторився, слабший, проте розпачливіший. Так, наче жінку, котра кликала на допомогу, душили. Легкий холодок пробіг у мене за плечима. Я раптом побачив перед собою чиєсь обличчя. То був вже брак, якого я стільки шукав ці місяці. Я почув його слова. Остерігайтеся ходити вечірніми вулицями цього проклятого містечка. Далі він сказав, здається, що коли я не послухаюсь, то маю хоча б не відгукуватись на крик. Я струсонув головою. Ніякого жебрака поруч мене, звісно, не було. Та ти боягус, хлопче, сказав я собі. Я кинувся бігти у найближчу бічну вуличку від тієї, якою щойно йшов, підшторхований холодним осіннім вітром. Пробіг її майже до кінця і почув крик знову десь збоку. Тепер, не роздумуючи, побіг на нього через чийсь город. Мусив перелізти через паркан, потім перебігти сад і перескочити через ще одну загорожу. Нарешті на цій вулиці я побачив темні силуети, наближаючись у глядів, що вони, мов би, виконують якийсь ритуальний танець. Двоє молодих здорованів копали ногами жінку чи дівчину, яка лежала на землі і тихо стогнала. «Гей, що ви робите?» – закричав я. облиште її негайно!» Обидва здоровані, опинившись поруч, я відчув, як від них аж пашить лютою силою, мов за чиєюсь командою повернулися до мене. Вони не промовили жодного слова, але їхні наміри і рухи були промовистіші за будь-які слова, про те, що, що, а уникати ударів я умів. Недарма ж у Львові ходив одразу на дві секції. Я відчував, що у майбутньому юристу знати деякі прийоми не завадить. Незабаром я пересвідчився, що й битися вмію не гірше за моїх супротивників. Хоч вони разів зотри дістали мене у щелепу, плече та груди, я встиг заїхати одному в підборіддя та у вухо, а другого взагалі змусив розпластатися і відчути прохолоду збатоженого дощем грунту. Доки він підводився, я садонув другого ногою, після чого остаточно зрозумів, що ці двоє схожі більше на лантухи, ніж на бойових биків якими вони видалися мені на початку. Після двох чи трьох спроб ще напасти, вони ганебно втекли, так і не промовивши жодного слова. Я лишився на одинці з їхньою жертвою. Дівчина лежала скоцюрбившись, вткнувшись лицем у землю. Я злякався, чи не померла вона. Убережно торкнувся плеча. Вона заворушилася, Повільно перевернулася на спину. «Вам допомогти?» Вона не відповіла, зате раптом обхопила мої ноги і стала тулитися до них, при цьому тремтіла, наче її била пропасниця. «Допомогти вам підвестися?» Так само, не відповідаючи, вона стала підводитися сама. Я відчув її гаряче дихання, побачив побите,